Huszáros rohammal bevesszük a városházát. Gyerünk! vezényeltem indulást. Nem csak azért igyekeztem, hogy be már megint, hanem mert most már én is meg akartam csinálni. Elkapott a lelkesedés, ez a ledér hölgy, aki mostanában igen ritkán látogat meg. Csak úgy buzgott bennem az energia. Tudtam, elsőnek a célunk eléréséhez a köztiszteletben álló urat kell megnyernünk. Ha sikerül felkeltenünk az ő érdeklődését és megfelelő méretű lyukat beszélünk a hasába, nyertügyünk van. Ha itt is úgy mennek a dolgok, mint otthon. De ettől nem féltem. Az egész világon egyformán mennek. Csak meg kell találni a megfelelő kallantyút, amit meghúzva mozgásba jöhet az egész gépezet. És az adott fogantyúk fölé általában ilyesmik vannak írva. Információ, pénz, hiúság, satöbbi. Bárki folytathatja tapasztalatai szerint. Elsőnek az információs kártyát játszottuk meg. Az agg tanár úr, hogy ezzel az eposzi jelzővel illessem hős eposzunk egyik hősét, a kertjében szöszmötölt éppen, mikor Johnny lefékezte a háza előtt a kocsit. Érdeklődve jött a kapuhoz. Minden bizonyal nem számított rá, hogy visszatérünk ismét megzavarni köreit. Hiszen az első alkalommal sem tudott segíteni. Még az sem biztos, hogy bevette az előző mesénket. De ezzel meg kellettetnem. Szükségünk van rá. Még be sem léptünk, amikor bevetettem ellene a második ukrán front németek ellen bevetett lerohanásos taktikáját. Ha Malinowski marsarnak bejött, még én is mehetek vele valamire. Nem kellett megjátszanom az izgalmat, míg elhadartam neki, hogy olyan információk birtokába jutottunk, miszerint a falu régi temetője pont a focipálya alatt található. Azt mondanom sem kell, hogy az információ forrásáról nem árulhatok el semmit, csippentettem felé a szememben sokat mondóan. Nem tudom, mennyit képzelte mondat mögé, de nem tett fel további kérdéseket ebben az irányban. – Ez nagyszerű, lelkesedett ő is, és ezzel már hárman voltunk. – Csak hát – eresztett le a következő pillanatban – sose fogják megengedni, hogy ott tássunk. Nagyon örültem ennek a mondatnak. Már ő maga is hozzánk tartozónak sorolta be magát. – Pedig annyi mindent megtudhatnánk a régi írakból, Kik éltek itt, kik voltak az őseink – sóhajtotta lemondóan. – És meg is fogjuk tudni – élesztettem benne a tüzet. Tegnap a barátommal elnézegettük. Elég rozogácska már a maguk stadionja. – Bizony! – hagyta a helyben. – A háború után építettük, mikor megkezdődött a gazdasági fellendülés. – Közmunkával! – emelte fel a mutatóúját, ki tudja miért. Én már az iskolában sem értettem a tanárok gesztusait, és a helyzet azóta csak romlott. Elkezdtem begyakorolni a tanárodon a hantát, amit majd a döntéshozóknak is be akartam adni. Ez a derék fiatalember, csaptam a mellette álló Johnny vállára, szívesen szállna egy kis pénzt a stadion felújítására. Amíg beszéltem, Johnny megpróbált olyan képet vágni, amilyet szerinte egy derék fiatalembernek kell. Mit mondjak, szörnyű volt. Egy szívű vérbíró azonnali akasztást szavazna meg egy ilyen látvány hatására. Mégis nagy sikert aratott az én szövegemmel megtámogatva. Akár a rúgban. Lehet akármilyen ronda harcsa szája Mike Jagernak, a zene meg a szöveg a helyén volt, a szex szimbóluma lett, nem is egy nemzedék hölgyeinek. S mit tanár úr, miután befejeztem rögtönzött előadásomat, másodpercek alatt ráállt, hogy elkísér bennünket a polgármesterhez. A fiúcsal átfogutatásáról indultam, és a helytörténeti érték feltárásánál lyukadtam ki. Valódi régész ásnák temetőt, valódi ásatás keretében és az ásatás után nemhogy helyreállítanánk, de újjáépítenénk a stadiont. Szebbre, modernebbre. Természetesen azért az észszerű kereteken belül maradva. Arra nem tértem ki, hogy mik azok az észszerű keretek. És ez a sikeres szélhámosság titka. Az alanynak nem kell mindent megmagyarázni. Bízzuk a lehető legtöbbet a fantáziájára, és ő úgy átveri magát, mint Mariska néni a lángos sütőt kezdő szélhámosok kézikönyve első fejezet, rögtön a nyitóoldal oldal alján. Bárha jobban meggondolom, és nem csak hogy magunkat mentegessem, ez az egész nem is volt szélhámosság. Az volt ugyanis a tervem, hogy a feltételezett temető feltárásáért cserébe Johnny pénzéből tényleg felújítjuk a stadiont. És ezzel mindenki jól jár. A fiú bizonyosságot nyert, a Sölmaldiak meg egy új sportpályát. Ritka az ilyen üzlet, hogy mind a két fél jól jár. Ha bejön, ha ott a temető, ha ott a sír. Mert ha nincs, Johnny elkönyvelheti magáról, hogy jó nagy marha és kidobott egy vagonpénzt az ablakon a semmiért. Reménykedtem benne, hogy nem így lesz. S mit megerősödött csapatunk maga biztosan ügeted be a városházára. Fel, egyenesen a polgármesterhez. Már az első akadályt, a portást imponálóan vettük. Servus, Franz! köszönt oda a tanár úr a majd nyugdíjas korú férfinak. – Megy már az olvasás, vagy még mindig csak szótagolva? A portás nyelt egyet is illedelmesen köszönt a tanár úrnak, ahogy rossz csont nebulóként tehette. A titkárnő sem képezett komolyabb akadály. Ami nagy szó, mert egy jó titkárnő csak a testemen keresztül felkiáltással veti magát a főnöke küszöbe elé, és ha elég ronda vissza is riasztja a behatolni vágyót. A viszont csinos, az illetéktelen személy azért takad el, mert melyik férfi hagyná ki egy szép hölgy e féle ajánlatát. – Szervusz, Léz, a Hanzihoz jöttünk! – folytatta a lehengerlést a tanár úr. Most éppen nem aktuális. – Kezdte a szőke, éves leányzó a típus szöveget. Aztán a szája elé kapta a kezét, meglátta Johnny Romérót. – Van, amikor a legjobb titkárnő is besoka. – Nem elég, hogy hajdani tanára rohanja le, akit tisztelni tanult. Tán még egy kicsit félni is. És a tanár teszi mindezt egy híres társaságában. Ez már sok egy érző női kebelnek. Meg az ilyen méretesnek is. Rányítottunk a polgármesterre. Látogatásunk tényleg nem volt aktuális, mert éppen egy FPS, first person shooter típusú játékkal szórakozott a számítógépén. Vadul lövöldözve írtotta az ártatlan szörnyeket, akiket a játék készítői áldozatul vetettek. Hanzi, te a komolyodsz meg, mondta neki feddőhangos, mint túr. Ez a néhai nebuló bűntudatosan pislogott. E, izé csak pihenésként, hogy kikapcsolódjak itt a sok dologból egy kicsit. Hanzi, neked utoljára akkor volt sok dolgod, mikor rendet kellett raknod azzal az ebadta fritzel a fizika szertárban, miután összeverekedtetek, és mindent felborogattatok. Gyakran igen kínos, ha egy gyanútlan, védtelen ember kénytelen idős rokonával, tanárával egy szobában tartózkodni, aki túlságosan is jól emlékszik ifjúkori baklövéseire. Még akkor sem kellemes, ha csak négy szem közt vannak. No de ha más is van jelen? Az agrokon, avagy ismerős előszeretettel emleget fel kínosztorikat a múltból. Esetleg előkap egy fényképalbumot, mely a vétlen áldozat ifjúkorát dokumentálja és a mutatott képek között természetesen azok szerepelnek az első helyen, melyeknek ilyen címeket adtak. A kis aranyos a fejére borított spenóttal, valamint a kis drága, amint a strandon a tramboliról a medencébe pisil. Oda a tekintéj a respekt. De smittanár úr nem hagyta annyiban, ahogy ilyen esetekben sosem szokták az idősebbek. És most ez a két kétbalkezes fricca körorvosunk? fordult hozzánk. Képzelhetik, arra nem tért ki, mit is kellene elképzelnünk, de minden bizonyja a semmi hízelgőt az említett két derék férfiúról. A polgármester úgy nyeldekelt, mint egy jól képzett leveli béka a tavírózsán üldögélve. Határozottan kínban volt. Szinte fellélegzett, mikor átvettem a szót a tanárúrtól. Rövid, de meggyőző beszédemmel, alig tíz percig fúrtam a lyukat a hasába megállás nélkül, levettem őt is a lábáról. Persze ebben nem kis szerepe volt annak, hogy johnny ő is jól ismerte. Bár nem igazán ajongott azért a fajta zenéjér, amit a fiú játszott, ebéli véleményének később hangot is adott, bár szerintem csak azért tette ne, hogy azt ígyjuk, hogy ő amolyan falusi tuskó, aki rögtön hanyatt esik, ha egy híresség a szobájába toppat. Ebből is látszik, igazi falusi tuskó volt, aki rögtön hanyatt esik, ha egy híresség a szobájába toppat és gondolom, Smit tanár úr jelenlétesem nyomott kicsit alatba, aki fenyegetően terpeszkedett mellettünk a foteljába, ahová természetesen helykínálás nélkül telepedett le, és ültetett maga mellé minket. – Őjenek csak le! Ez a málésos se jut el odáig, hogy helyjel kínálja a vendégeket. Egy ilyen felütés után mennyi esélye lehetett a védekezésre szerencsétlen helyi politikusunknak? – Totál semmi. Rábólintott az ásatásra.